الرحمن الرحيم ليلي 90 سبق د شرط الشيخين د شيخين او شراط د احاديث د پارسدي ويلم يفسح الشيخان وضاحت نزد کړه شیخانو عن شرطن دیو شرطنا شارطواح چې دواړو ددا شرط کړه او عیناهو یا معین کړه دی وی زیادتن پداسه حال کې زیاد زیاديات وی علی الشرط المتفق علیہ ط هغه شرط چې اتفاق د پاري په شې کې اې د صحیح احادیث او کم شرایط چې دای ماو په نیز متفق نو پدی باندې شیخین سمزیز یو شرط د زیاتې دو وضاحت نه لکن الباحثین من العلماء لیکن اغه بحث کونکي د علماء او نه تحقیق کړي زهاره لهم سرغنشوی د دویتا من تتبع والاشتغرا د لټول نه لټولی کړي تلاوي کړي لې اساليبهما هي د دې اغه اسلوبي بيان دې لټوله ده ما زنه کل منهم اغه چې ګومان کړي دا هر یو د دېنا انه چې دا شرط د دې او شرط واحد منهما يا شرط د یو د دې دواړو نا ما قيل في ذلك وې به تر خبر اغه چې ویل شوې ده په دې کې چې مراد به شرط شيخین دې شيخین او د امام بخاری ما مسلم رحم الله سره شرط نه دي او حدیث ما یو د یو د دی دې ذوارونه ايکونل حديث مرويا دا چې دا حدیث روایت شوي من ثریق رجال الكتابین د تاریخي در رجالود دي دوه کتابونو نا او <تصفح> حدي ما يود دي دواړو نا ما مراعات الكيفيه التي سارا د لحاظداري د دا كيفيت هغنا التزمها الشيخان چې لازم کړ دي غيلو شيخانو فر روايه عنهم پر روایت قولو کی د دینا مانا قولهم متفق عليه وای معنا د دې قول څه د دې وي متفقون عليه وای دا قالوا لما الحديث عن حديث کل العلماء د حدیث دیو حدیث بارے متفقون عليه نو مراد د دوی سوی اتفاق شیخین اتفاق د شیخین نو على صحته حد دې لا اتفاق الامه دین اتفاق الامت نه د مراد پوشه په با خبره باندې الا ان ابن الصلاح مگر دغه عمره ابن صلاح ری مولا خالد ویلي لكن اتفاق الامه عليه لازم من ذلك وې اتفاق د امت په دې لازم دی د دې چې حدیث د شیخانو دی او صحیح حدیث د پیغمبر دی نو امت کې وسوک دې لري اختلافو کې وحاصل معهو او د دا دا امت اتفاق دې سره حاصلېږي الاتفاق الومت علی تلقي ما اتفقا عليه بالقبول ځکه اتفاق د امت دې چې دایي قبله هغه چې تقیې اومتد اغرا اخلی چې په کومو بانې دد تفااک راغلی نوغ په قبلیدو سره دی را داخلي هل یشترت في صحی یکوونه عزیزن آیا دا خبر په صحی ح کې شته چې دا د زییوي اس هې عزیی پهې ژندله نو بیا بیا عادله به ضرورت نی ها بائی؟ تپی جانی حدیث عزیز نبیاسلن آسی دلتا ها؟ ها؟ کسا اوزگار نور سکار دیشون دیشتا دا ما پا خیالا صلاو ایوی حدیث ای عزیز او دا آغی پا حر مرتبہ کسی بھی دراؤ یانوی ادیو خوی اغبر جسلن القول السحی قول سیداده انه لا يشترط في الحديث الصحيح ند شرط کړي شي په حديث صحيح کې یكونه عزيزن شراط عزيز وي به معنی یكونه له اسنادانه شدید لپاره دي, دي دو سندونه لکه انه يوجد في الصحيح ہے زکه شاندار مندیشي په صحيح کې وغير او غير صحيح هي کې احاديث صحیحہ وهي غریبۃ اواسی واشرت تبادل العلماء ذلك وايشرت كذلك بعض العلماء وذلك ابي علي بن الجبائي المعتزلي او حاكم وقولهم هذا دعوى نادذ ويدا خلاف ما اتفقت عليه الامه خلاف داغره جي پاغي د امت اتفاق ده صلى الله تعالی اللہ خیر خیر محمد ګران محترم اوردن کو تاسو ته شف القران سید امیر حسین باچا سیمنا اصول حدیث اوردن ریکارڈنگ سرداردیه طرفروش 0313 5086 087